Əl-İnfitar surəsi 19 ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Göy parçalanacağı Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi Dənizlər bir-birinə qarşacağı Qəbirlər çevriləcəyi zaman Hər kəs dünyada nəyi edib, nəyi etmədiyini biləcəkdir Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? O Rəbbin səni yarattı, düzəldib qaydaya saldı Sənə özü istədiyi surətdə biçim verdi. Xeyr, daha doğrusu siz haqqəsab gününü yalan sayırsınız. Sizin üstünüzdə gözətçi mələklər, yazan və çox örmətli olan mələklər vardır. Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər. Həqiqətən yaxşı əməl və itayət sahibləri cənnətdə, pis əməl sahibləri isə cəhənnəmdə olacaqlar. Onlar, kafirlər ora haqqəsab günü daxil olacaqlar. Onlar əslə oradan çıxan deyirlər. Sən nə bilirsən ki, haqq günü haqqəsab Bəli, sən nə bilirsən ki, haqq hesab günü nədir? O gün heç kəs heç kəsin çarına gələ bilməz. O gün höküm ancaq Allahındır.''